Ja, så testar vi en mikrofon som inte ville fungera på lördagen, men som ville fungera idag. Och då har vi sänkt ner ganska ordentligt här. Den sitter jag ganska nära mig strax omför munnen här på den här hörluren som jag pratade med igår. Och så räknar vi ner från 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1. Äh.